Він був ніби зачарований, знай, щось стиха бурмотів, роблячи дивні здогади, і аж сам собі не йняв віри, що до такого додумався. І врешті, одного рудневого дня, у вівторок, за обідом, нараз відкинув усі свої болючі сумніви. До кінця своїх днів пам'ятатимуть діти, з яким урочистим, Ба навіть величним виглядом їхній батько сів на чільне місце за столом і тримтячинемо від пропасниці, змучений довгим неспанням та збудженою уявою, оголосив їм своє відкриття. «Земля кругла, як помаранча!» Урсулів вірвався терпець. Якщо ти маєш отут здуріти, то дурій сам, закричала вона, але не смій забивати дітям голови циганськими вигадками. Хосе Аркадіо Буэндіаз залишився незворушним і не дав себе залякати, коли дружина, знавіснівши в нападі гніву, брязнула в підлогу астролябії, Він змайстрував собі нову. Зібрав у своїй кімнатці всіх чоловіків села і довів їм, посилаючись на теорії, яких ніхто з присутніх так і не второпав, що коли плести на схід, то врешті повернеться до місця, з якого виплив. Всі односельці не мали жодного сумніву, що хосе Аркадіо Буандія схибнувся. Та ось з'явився Мелькіадес і все поставив на свої місця. Він привселюдно уславив розум цього чоловіка, котрий шляхом самих тільки астрономічних спостережень дійшов у теоретичного висновку, давно підтвердженого практикою, хоча ще й невідомого жителям Макондо. І на знак свого захоплення зробив Хосе Аркадію Буендія подарунок, якому випало справити вирішальний вплив на подальшу долю села. Це було устаткування для астрономічної лабораторії. На той час Мелькиадес напрочуд швидко постарів. Коли він вперше з'явився в селі, то видавався ровесником Хосе Аркадіо Боєндіа. Однак той все ще зберігав свою незвичайну силу. Йому було за іграшки звалити коня, вхопивши його за вуха. Тим часом як цигана не роз'їдала зсередини яка щіпка недуга. Насправді то був наслідок багатьох, і до того ж рідкісних хвороб, які він часто підхоплював, безперестану блукаючи по світу. Як він сам розповів Хосе Аркадіо Бендіа, допомагаючи йому обладнувати лабораторію, смерть усюди ходить за ним, наступаючи йому на п'яте, однак усе ще не наважується доконати його. Він спромігся вирятуватись із усіх лихих катастроф, які терзали людство. Зостався живий перехворівши Пелагрою, Персії, Сингою на Малайському архіпелазі, проказою в Олександрії, Берібері в Японії, бубонною чумою на Мадагаскарі, пережив землетрус на Сицилії та корабельну аварію в Магелановій протоці, де загинуло безліч людей. Цей дивовижний індивід, який запевняв, ніби йому відомі таємниці Нострадамуса, був похмурим на вигляд чоловіком – оповитим невеселою славою, чиї азіатські очі ніби бачили зворотний бік усіх речей. Він носив велике чорне сомбреро, широкими, мов розгорнені воронові крила крисами і оксамитовий жилет, укритий патиною віковічної плісняви. Та попри всю свою неосяжну мудрість і ореол таємничості, Мелькіадес був створений з людської плоті, вага якої тримала його при землі у вічному полоні великих і малих прикрощів та клопотів повсякденного життя. Він скаржився на старечі немочі, страждав через дрібні грошові напасті і вже віддавно перестав сміятися, бо від синги в нього повипадали всі зуби. Хосе Аркадіо Буендія вважав, що саме в той задушливий полудень, коли Мелькеадес розкрив йому свої таємниці – і народилась їхня велика дружба. Дітей вразили фантастичні розповіді Цигана. А Ореліано, котрому було тоді ще найбільше п'ять років на все життя, запам'ятає, як той сидів перед ними, чітко вирізняючись на тлі сліпучого прямокутника вікна. Його низький, подібний до органних звуків, голос ніби осявав найтемніші закутки уяви, а його скронями спливав під, мов розтоплений спекою жир. Хосе Аркадіо старший брат.